Я наливаю ще по одній стопці, мене хитає. Я хочу спати. Я кажу, що залюбки послухаю про вправного агента коли-небудь іще. А на сьогодні мені вистачить масажу простати. А знаєш, Степан у нас справді розумний. І з цим уже нічого не поробиш. Але він розумний не розумом. «Що, перепитую я, бо не збагнув, чи то горілка, чи то мій слух, чи Ігорко почав заговорюватись, хоч воно й не дивно? «Чим він розумний?» – переформульовую я, бо Ігорко мовчки п'є. «Дупою! Він розумний дупою! Всі знання він нею бере!» Своєю дупою залізною Сидить, працює Днями, вечорами, ночами Навіть уранці Увесь час біля свого компа Навіть відливати виходить тільки по обіді У мене починається гикавка А він... Я гикаю Ігорко дубасить мене по спині. Він був некрофілом і став керівником за квотою некрофілів? Чи був педофілом? Чи трахав тваринок? Фу, гедота яка, каже Ігорко. Ой, збоченець ти. Як тільки можна було до такого дотумкати? Жах. Він заливає жах горілкою. Я бачу, що розповідати про Степана йому дуже нудно. Ну це ж Степан. Воно ж модило. Ну як ти міг подумати, що такі люди здатні взагалі трахатися? А тим більше трахати тваринок. Тут повинна бути фантазія. Однієї дупи замало. Я погоджуюся. І що, про нього немає ніяких історій? Та є. Дві. Одна така сама нудна, як і він. Виявляється, Степан дуже економний. Іншими словами, рідкісний жлобко. Коли він їхав будь-куди за кордон, обов'язково брав із собою ковбасу, згущене молоко, сухарики – який сам робив із батонів, та дешевий чай у пакетиках. Усім цим він харчувався, а гроші економив. Не повіриш, ходить як жебрак. Один і той самий костюм на всі випадки життя. Дві сорочки, одна двобічна краватка. Валерик уже почав зауваження йому робити – не можеш так злиденно виглядати юрист і керівник середньої ланки. Це ж сором для установи. Після цього нападу, як здалося Ігоркові та і не тільки йому, Степан перефарбував костюм. Уявляєш, у темно-зелений колір. Став схожим на військового. Ще блампаси нашив, козел. Ігорко каже, що ця Степанова поведінка дуже всіх діставала. Особливо страждали ті, хто їздив із ним у відрядження. Ні попоїсти в ресторанах, ні купити собі щось. Постійно перед очима це обличчя в жалобі, що хрустить крихітними сухариками. І уяви собі, оце опудало, народжене десь там за обрієм, на ці гроші, Купила собі квартирку я авто в Києві. Ну, звісно, все це не першокласне, але вбити його хочеться не менше. Мені весело. Ігоркові втім також. А ще є цікава історія. Я теж одного разу був із ним у Швейцарії. Тоді... Весело мені не було через усі ці сухарі та ремствування менеджерів готелю і служик, що ваш колега знов ховарить у номері, а це є для нас неприйнятним. Мене корчило щоразу, коли я бачив це насичене згущеним молоком тіло. Ігорко здригається. Спогади. В мене така сама реакція, коли я згадую тестя. І от одного вечора ми вийшли пройтися. Йшли місто, роздивлялися вітрини, приміщення банків, бо це ж Швейцарія, там купа банків. І тут ми помітили повій. Вони стояли при дорозі майже біля Міністерства закордонних справ. Ну, я про це знав, бо я хлоп щодо бабів цікавий, а це ні. Вони стояли в коротких шубках, крутили крихітними сумочками, ну, доволі страшненький. І цей стояв, як причарований. Я подумав, опа, Степанові закрутіло продажною любові. Ха, припекло хлопцеві, сперма вдарила в голову. Але бачу, він дістає з сумки фотоапарат. Я відразу йому сказав, не треба, вони цього не люблять. А Степан аж зайшовся. Ні, ти тільки подумай. стоять льондри просто біля міністерства, я хочу це зняти. Хтось бабів хоче зняти, а хтось хоче зняти їх фотоапаратом. Пріоритети, блін. Ігорко починає говорити голосом футбольного коментатора. Степан вирушає на полювання, тримає фотоапарат на поготові. Повії помічають Степана, вони обертаються. Степан думає, що це вони позують і налаштовує на них фотоапарат. І тут, несподівано, він отримує по голові крихітною сумочкою. Гол!